Я знав, що город це кладовище, що з-під розвалим не ще щось коло сорока тисяч трупів, що всій спресованій масі, яка обступає мене, лежать у різних позах задушені діти, жінки й чоловіки. Ішли розкопки. Гурток робочих, хто нахилявся, то розгинався над купою грузу і мірно здіймалися кирки й ломи. Поліцейський в своїй пелерині сидів, зігнувшись високо десь на стіні, а його кепі блищало на сонці. Раптом він встав, приклав руку до кепі і застиг так в повазі. Я підійшов. Робітники витягали з-під балок жіночу сорочку, потім вийняли ноги і поклали в мідницю. За ногами йшов тулуб, живіт і груди, і знову все клалося в мідницю. Я одійшов. Мені захотілось глянути на небо. Але тут я раптом побачив крізь по руїнах, вище і нижче, подібні групи робітників, і щохвилини вставав поліцейський і прикладав руку до кепі. На площі перед Собором було так тісно, що ніде було і повернутися. Вона вся завалена була старим мармуром церкви, уламками пілястрів, орнаментами амбразур, мозаїчні боги, безголов, або з половинками лиць валялись тут таки, у поросі під ногами. Стародавній фонтан постраждав мало, але він з тої ночі засох, наче виплакав сльози над чужим горем. Сухі роти тритонів умирали от спраги. Праги. Сеньор оглядає наші руїни. Я озирнувся. Коли мене стояв якийсь чорний панок з блідим обличчям, ще недавно видимо гладкий. Жовті мішки під очима і на щоках звисали так вільно і непотрібно, як і його одежа, широка, потерта, не чужа. В лівій руці він затискав соромливо пучок цибулі. Я стрився з його очима. Ах, знову ті очі! Так, так, сіньори, ось що лишилось від нашого прекрасного міста. Хто не чув, уявити собі не може тієї пекельної ночі. Така пальба була, така канонада, наче всі сили небесні, земні і морські палили разом свої гармати. Я й досі маю шум у вухах. Я був багатий і щасливий синьйоре, мав жінку, четверо дітей і банкірську контору. Тепер родина і ціле багатство лежать під грузом, а я ось чим годуватися мушу. з афектованим рухом щирого сицилійця він підняв руку і потряс цибулею так, що гичка її перетяла сірі руїни і зазеленіла на блакитному небі. «Мої будинки недалеко звідси стояли. Може, сеньор бажає оглянуть?»